Станіслав Лем Едем Текст читає Сергій Робчук 12. Через годину захисник мчав уже рівниною. Стояла чорна зоря на ніч, повз машину, яка рівномірно гула, пролітали рідкуваті зарості. Нарешті зникли останні кущі і не було видно вже нічого, крім дових, положистих пагорбів, котрі, здавалося, оживали й хиталися під світлом єдиної фари. Захисник стрімко вихоплювався на них, ніби би хотів златіти у повітря. Сидіння м'яко погойдувалося. Свист гусениць нагадував звук свердла, що люто вгризається в метал. Стрілки приладів горіли рожевим, оранжевим і зеленим світлом. Інженер, нахилившись майже в до екрана, шукав на ньому вогник ракети. Те, що вони виїхали, не забезпечивши собі радіозв'язку, він вважав тепер безумством, хоча раніше ставився до цього цілком нормально. Вони поспішали так, немов би ще одна чи дві години, необхідні для введення у дію другого передавача, вирішували питання життя або смерті. Коли інженер був уже майже певний, що проскочив у темряві ракету та їде далі на північ, раптом побачив її, точніше, дивно роздутий світлий пузир. Закисник повзде далі повільніше. Фара освітила похилу стіну, і вона спалахнула срібним вогнем. Видовище було незвичайне. Коли засвічувався проблисковий ліхтар, Величезний, незамкнений біля вершини купол спалахував, переливаючись у скалистих сплетіннях безліч веселок. Помножений ними блиск далеко освітлював піщані дюни. Не бажаючи стріляти, інженер спрямував броньований перед машини в те місце, де перед цим проклав собі шлях. Але дзеркальна стіна вже затягла і заживила пролом з обох боків, і єдине, що свідчило про нього, була плита, обернаного на шлаг піску біля основи стіни. Захисник почав сходу ходу таранити стіну всією масою своїх 16 тисяч кілограмів, аж броня застогнала. Проте стіна не піддалася. Інженер повільно відкотив машину на 200 метрів, спрямував нитки прицілу якомога нижче, тієї ж миті, коли світляний купол вихопився з моруку, швидко натиснув педаль. Не чекаючи, коли отвір заплавленими краями охолоне, машина рушила вперед. Башточка зачепилася вершечком, але маса розм'якла від високої температури, піддалася. Одноокий захисник зазирнув у глиб порожнього простору і, зменшивши швидкість, під'їхав до ракети. Їх зустрів лише чорний, який, одначе, відразу ж кудись зник. Довелося чекати. Треба було очистити броню від радіоактивного нальоту і виміряти частоту імпульсів у довколишньому середовищі. Тільки після цього вони змогли покинути тісну кабіну машини. Спалахнув ліхтар. Координатор, який першим вийшов із тунелю, одним поглядом окинув укритий чорними плявами лоб захисника, вм'ятиний на місці двох фар, бліді запалює обличчя товаришів, які повернулися, і запитав. «Ви що, билися?» «Так», – відповів лікар. «Спускайтеся вниз. На поверхню ще 0,9 рентгена за хвилину. Тут залишиться чорний». Ніхто не сказав більше ні слова. Спускаючись тунелем до корабля… Інженер помітив другий, трохи менший автомат, який з'єднував кабелі в переході до машинного відділення. Проте навіть не зупинився біля нього. У бібліотеці горіло світло, на малому столі стояли алюмінієві тарілки, лежали столові прибори, посередині стояла пляшка вина. Координатор, насідаючи, сказав. «Ми вирішили влаштувати невелике свято. Автомати перевірили систему гравіметричного розподілу. Вона не пошкоджена. Головний реактор можна запускати». Якщо вирівняємо ракету, можна буде стартувати. А тепер розказуйте ви, якусь хвилину панувала мовчанка. Лікар глянув на інженера і все раптом зрозумівши почав розповідати. Ти мав слушність. На захід справді тягнеться пустеля. Ми зробили великою дугою майже 200 кілометрів на південний захід. Він розповів, як вони доїхали до заселеної рівнини над озером і зняли її на плівку, як повертаючись наштовхнулися в темряві на скупчення статуй, і раптом завагався. Це справді було схоже на кладовище або на вогнище якогось релігійного культу. Те, що діялося по тому, важко передати словами, бо я не певен, що це означало. Таку пісеньку ви вже чули. Юрба дуплексів панічно втікала. Враження було таке, ніби вони десь заховалися, але облава сполохала їх чи загнала між ці надгробки. У всякому разі можна зробити таке припущення. Більше не знаю нічого. За кількасот метрів нижче то все це діялося на схилі. Був невеликий гай, і там ховалися інші дуплекси, схожі на того сріблястого, якого ми вбили. За ними стояла, можливо, замаскована одна з обортових машин – велика дзига. Але тоді ми про неї ще не знали, як і про те, що ці звичайні в гаю дуплекси протягли буквально над поверхнею гнучку трубу – вид повітродувки, з якою під тиском вилітала отруйна речовина – піна, і оберталася на зависть чи газ. Її можна було дослідити – «Бо вона мусила осісти на фільтрах, правда ж?» – обернувся він до інженера. Той мовчки кивнув головою. Ми з хіміком вилізли, щоб оглянути ці статуї. Башточка була відчинена. І мало не задихнулися, а найгірше довелося Генрікові, бо перша хвиля газу вдарила у захисника. Коли ми вернулися у башточку і продули її киснем, Генрік вистрілив у трубу, точніше в те місце, де вона перед цим стриміла, бо ми вже стояли в густій хмарі. «Антиматерією?» – запитав координатор, Серед тиші, що раптом запала в бібліотеці. Так. А ти не міг застосувати малий випромінювач? Міг, але не застосував. Ми всі були... Лікар якусь секунду підбирав потрібне слово. Збуджені. Ми бачили тих дуплексів, які падали. Вони були голі. На них теліпалося якесь лахміття. Мені навіть здавалося, що вони були пошматовані, немовби дуплекси з кимось збилися, але я цього не певен. На наших очах вони всі або майже всі загинули. Перед цим... Ми самі трохи не отруїлися. Ось як усе це було. Потім Генрік намагався знайти продовження труби, якщо мені не зраджує пам'ять, так? Інженер знову ствердно хитнув головою. Таким чином ми з'їхали вниз до гаю і побачили тих сріблястих. На них було щось схоже на маски. Можливо, то були повітряні фільтри. Сріблясті обстріляли нас, але чим не знаю, розбили нам фару. Водночас на нас рушила ця величезна дзига. Вона хотіла напасти на захисника збоку. У всякому разі виїхала з кущів. І тоді Генрік дав чергу. Погаю. Так. По тих сріблястих. Так. І по дзизі. Ні. Вона наштовхнулася на захисника і розбилася. Ясна річ спалахнула пожежа. Зарості висохли від термічного удару в момент вибуху і горіли як папір. Ті пробували вас контратакувати? Ні. Гналася за вами? Не знаю. Думаю, що навряд. обертові диски, мабуть, усе ж таки могли б нас наздогнати. «На тій місцевій стіні. Там безліч балок, ярів, проваль, щось на зразок земної кори, вапнякові скелі, тераси, осипи», – пояснив інженер. «Он як. І потім ви поїхали прямо сюди. Майже прямо, лише з невеликим відхиленням на схід». Кілька секунд усі мовчали. Координатор підвів голову. «Обили багатьох?» Лікар глянув на інженера і, бачачи, що той не збирається відповідати, сказав. «Було темно. Вони ховалися в хащах. Мені здається, я б бачив щонайменше 20 сріблястих спалахів на раз. Але в глибині, тобто в заростях, ще щось поблискувало, Їх могло бути більше. Ви певні, що у вас стріляли дуплекси, а не хтось інший? Лікар завагався. Я казав, що вони мали на маленьких торсах щось схоже на ковпаки чи шоломи. Але судячи з форм, розмірів та способу пересування, це були все-таки дуплекси. Чим вони вас обстріляли? Лікар мовчав. Мабуть, не металевими снаряднями. Позвався інженер. Звичайно, я керуюсь тільки власним відчуттям. Мість попадань не досліджував, навіть не оглядав. Як на мене, то всіх снарядів дуже маленька пробійна сила. Так, невелика, погодився з ним фізик. Фари, я побіжно оглянув їх, радше вдавлено, ніж пробито. Одна з них розбилася при зіткненні з зигою, пояснив хімік. А тепер про статуї. Як вони виглядали? Запитав координатор. Лікар, як умів, спробував змалювати статуї. Коли черга дійшла до білих фігур. Він змовк і за хвильку додав, стомлено посміхнувшись. Тут, на жаль, знову можна вдатися тільки до жестів. Четверо очей випукліло би, поволі повторив координатор. Так. Це були скульптури камінь, метал, литво. Я не можу цього з певністю сказати. Литво, мабуть, ні. Розміри надприродні, якщо мова про це. А також деяка деформація, зміна пропорцій, щось схоже на він завагався. На що? На облагороджування. Нерішучі мовив лікар. Але це тільки моє особисте враження. Зрештою, ми оглядали їх недовго, а потім відбулося стільки подій. І ясна річ знову як ґрунт для поверхових аналогій. Кладовище. Нещасні переслідування. Поліцейська облава. Мотопомпа з отруйним газом. Поліція в протигазах. Я навмисно вживаю таку термінологію, бо справді могло здатися, що було саме так. Але ми цього не знаємо. Одні жителі планети вбивали на наших очах інших. Це факт, по-моєму, незаперечний. Тільки хто кого? Чи це були тості такі самі істоти, чи, може, вони чимось відрізнялися між собою? А якщо відрізнялися, тоді все зрозуміло? запитав кібернетик. Ні, але я думав і про такий варіант. Визнаю, що він з нашого погляду страхітливий. Як відомо, людина дуже суворо засуджує канібалізм. Однак з'їсти печенню з мавпи вже взагалі не вважається чимось страшним в очах наших моралістів. А що коли біологічно? а що коли біологічна еволюція. Відбувалося тут так, що різниця в зовнішності між істотами, які залишилися на тваринному рівні розвитку, набагато менша, ніж між людиною та людиноподібною мавпою. Ми могли в такому разі бути свідками, ну, скажімо, полювання. А той рів під містом, засумнівався інженер. Це також мисливські трофеї, так? Мене дивують твої адвокатські виверти, лікарю. Поки ми не маємо певності. У нас є ще плівка, урвав його хімік. Не знаю чому, але досі нам справді не вдалося побачити нормальне, звичне життя на цій планеті. А те, що ми знаємо, це, власне, якраз щось буденне, принаймні в мене склалося таке враження. Тобто як, ви нічого не бачили? – здивувався фізик. Ні, ми надто поспішали, щоб використати останнє світло дня. Вістань була чимала, понад 800 метрів, а може й більше. Але ми привезли дві котушки-плівки, знятої телеоб'єктивом. Котра година? Ще немає 12. Плівку можна зараз проявити. «Доручіться чорному», – сказав координатор, – або другому автомату. «Лікарю, інженери, я бачу вас це неабияк зацікавило. Щоправда, в нас роботи по горло, але…» Невже контакти високорозвинених цивілізацій повинні закінчуватися саме таким способом?» – вигукнув лікар. «Мені дуже хотілося почути відповідь на це запитання». Координатор похитав головою, підвівся і забрав зі стола пляшку з вином. Суваймо її до іншої оказії», – сказав він. Коли фізик і інженер вийшли оглянути захисника, а хімік вирішив на всяк випадок простежити за проявленням плівки, координатор узяв лікаря під руку і, підійшовши з ним до перекошених бібліотечних полиць, сказав приглушеним голосом: Послухай, а не може такого бути, що це ви своєю несподіваною появою спричинили ту панічну втечу? І що саме вас, а не тих утікачів, пробували зупинити. Лікар глянув на нього округленими відподиву очима. «Знаєш, це мені взагалі не спадало на думку», – признався він. І, замислившись, якусь мить помовчав. «Не знаю», – нарешті заговорив. «Мабуть, так і ні. Хіба, що це був невдалий напад, який зразу ж обернувся проти декого з них». «Звичайно», – додав лікар, випростуючись, – «усе це можна витлумачити зовсім інакше». «Так, тепер я це виразно бачу. Скажімо так, ми в'їхали на якусь територію, котру охороняли. І що втікали, були, припустимо, пілігрими, мандрівники чи щось подібне. Сторожа, яка охороняла територію, підтягла зброю, цю трубу, між статуями, в ту хвилину, коли захисник зупинився. Але перша хвиля газу чомусь явно була спрямована на тих, що втікали, а не на нас. Гаразд, припустимо, що з їхнього погляду це був нещасний випадок. Тоді так. Могло бути саме так. Отже ти цього не уможливлюєш. Ні, не уможливлюю. І знаєш, чим довше думаю, тим більше ця версія, здається мені, такою ж правомірною, як і наша перша. Адже вони цілком могли виставити численні пости на околиці, коли поширилася звістка про нашу появу. Коли ми були в тій долині, вони ще нічого не знали, і через те ми не наткнулися там на озброєних. Адже того самого вечора біля ракети вперше з'явилися обертові диски. Наша біда в тому, що ми досі не наткнулися хоча б на якісь сліди їхньої інформаційної мережі озвався з глибинникаю та кібернетик. Телеграф, радіолист, зафіксовані документи, щось у цьому роді. Кожна цивілізація створює технічні засоби такого роду і з їхньою допомогою зберігає свою історію і досвід. Це, напевно, теж. Якби ми могли потрапити до міста? На захиснику можна, відповів, обернувшись до нього координатор. Але виникла б сутичка. Ні її перебіг, ні наслідки передбачити неможливо. Гадаю, ти це усвідомлюєш? «Ну, якби ми могли зустрітися з якимось їхнім розумним фахівцем, техніком?» «Як це нам зробити?» – вирушити на полювання, – запитав лікар. «Ба, коли б я знав, як? На Землі все здається дуже просто. Ми пробиваємо на планету з оберемком інтеркомунікаторів, електронних місків для перекладу. На піску малюємо трикутники Піфагора, обмінюємося сувенірами». «Перестань розповідати нам казочки, чуєш?» – урвав його інженер, який рапто виріс на порозі. «Ходіть, плівко вже проявлено». Вони вирішили подивитися її в лабораторії, бо це було найдовше з усіх приміщень на кораблі. Коли війшли туди, плівка вже зафіксована, але ще мокра крутилася в барабані, крізь який продувалося гаряче повітря. З нього вона потрапляла прямо на бобіну проекційного апарата. Координатор сів біля нього, щоб мати змогу будь-якої хвилини зупинити зображення чи повернути його на екрані назад. Усі зайняли місця, і автомат погасив світло. Перші метри були зовсім засвічені. Кілька разів промайнули фрагменти поверхні озера, потім з'явилася набережна. Вона була укріплена, в кількох місцях у воду спускалися довгі похилі площини, над якими здіймалися розчепірені вишки, з'єднані ажурними стрічками. Зображення на мить розпливлося, а коли знову можна було роздивитися деталі, всі побачили, що біля вершини кожної вишки крутилися в протилежні боки два п'ятилопативих пропелери. Вони крутилися дуже повільно, оскільки зйомка велася з великим прискоренням. Похилими площинами, які спускалися в глибину озера, рухалися якісь предмети, неначе притоплені у воді. Але роздивитися їхні контури було неможливо. До того ж, усі вони рухалися неймовірно повільно. Координатор повернув назад кільканадцять метрів плівки і пустив її знову. Вже значно швидше. Предмети, які спускалися вздовж тонких, розмазаних наче товсті вібруючи струни смуг, Промайнули тепер швидко і влетіли у воду. На поверхні озера розійшлися кола. На березі спиною до апарата стояв дуплекс. З бочковатого пристрою, над яким стирчав тонкий прут, що закінчувався розмазаною плямою, виступала тільки верхня частина великого створіння. Набережна зникла. Тепер екран перетинали пласьки, наче коробки предмети, насаджені на ажурні колони. На їхніх вершечках стояли численні бочковаті пристрої, Схожий на той, у якому стояв дуплекс на пристані. Усі вони були порожні. Деякі ліниво рухалися, по 2-3 у той самий бік, зупинялися і поверталися назад. Зображення повільно переміщалося. З'явилися численні вогники, котрі здавалися чорними плямами. Плівка була перепроявлена, і що найгірше, довкола плям розпливалися мутні ореоли. З цих туманних кружалиць проглядали маленькі зняті з гори фігурки. Дуплекси ходили парами в різні боки і їхні маленькі торси були обвиті чимось пухнастим. Тож терчали тільки голівки, але недостатньо чіткість зображення не давала змоги роздивитися риси облич. Потім на екран випливла величезна маса, що розмірно підіймалася і впадала. Вона стікала в бік нижнього кутка екрана, наче спінений сіроп. По ній на еліптичних основах ходили десятки дуплексів. Здавалося, вони тримали у маленьких ручках якісь нарядня, Торкалися цієї маси, розрівнювали її чи згрібали. Час від часу маса здималася спичастим біля вершин пагорбом. Звідти вискакувало щось на зразок сірої чаші. Зображення змішувалося, але рухлива маса й далі заповнювала собою весь екран. Деталі проступали зразючою чіткістю. В центрі з'явилася група струнких чаш, що, мов би, виростали на певній відстані одна від одної. Біля кожної з них стояли двоє або троє дуплексів. Вони нахиляли до тих чаш личка, мить стояли непорушно, а тоді випростовувалися. Це повторювалося знову і знову. Координатор ще раз перемотав плівку назад, відтак пустив її швидше. Тепер дуплекси немовби цілували внутрішні стінки чаш. На задньому плані, на якій люди раніше не звертали уваги, стояли інші дуплекси з утягнутими до половини маленькими торсами, немов би спостерігали за діями перших. Зображення знову перемістилося. Тепер видно було тільки край маси, облямований темною лінією. Поруч рухалися обертові диски, набагато менші за ті, з якими недавно зустрічалися люди. Диски оберталися повільно, стрибками. Можна було помітити ривки їхніх ажурних підойм. Це був ефект зйомки. Поступово рух на екрані жвавішав, хоча через повільнення зйомки він, здавалося, відбувався, не би, в дуже густому неповітряному середовищі. З'явилося те, що фізик, інженер та лікар, прийняли там на рівнині за центр міста. Це була густа мережа рівчаків, якими в Різнобіч рухалися незвичайні бочкуваті пристрої. На кожному з них, тісно притулившись один до одного, стояло від двох до п'яти дуплексів. Їхали вони переважно по троє. Здавалося, їхні маленькі торси опорізує щось таке, котре переходить на зовнішній бік бочки, але це міг бути просто відблиск. Тіні під призахідним сонцем дуже видовжилися, Заважали роздивитися деталі. Понад схожими на рівчаки магістралями були перекинуті зграбні ажурні місточки, на них подекуди крутилися на місці величезні дзиги, потім їхнє обертання знову розпалося на серію складних, обертово випростовувальних рухів, немовби членісті кінцівки вихоплювали з повітря щось невидиме. Одна дзига зненацька зупинилася, і тоді з неї почали виходити фігурки, вкриті блискучою речовиною. Стрічка була чорнобіла. Отож, сказати з певністю, чи це срібло, чи щось інше, було важко. Саме тієї секунди, коли виходив третій дуплекс, тягнучи за собою незрозумілий предмет, зображення перемістилося. Екран тепер переповнював товстий канат. і Він опинився набагато ближче до об'єктива, ніж те, що було на задньому плані. Цей канат, а може трубопровід, легко погойдувався, обтяжений вузькою сигарою, з якої сипалося щось мінливе, наче хмара листя. Але ці предмети Мабуть, були досить такі тяжкі, бо вони не кружляли, а падали, наче важкі. Внизу, на вігнутому майданчику багатьма рядами вишикувалися дуплекси, і від їхніх ручок до поверхні безперервно летіли дрібні іскорки. Це було вже зовсім незрозуміле, бо хмара предметів, що сипалися згори, би кудись зникала, не долітаючи до тих, які стояли знизу. Зображення повільно переміщалося біля краю екрана непорушно лежало двоє дуплексів. Третій наближався до них. Обидва дуплекси повільно підвилися. Один із них похитувався, його маленький торс був схований, і він скидався на голову цукру. Координатор перемотав плівку назад, знову пустив її, а коли на екрані з'явилися лежачі дуплекси, зупинив проєктор, спробував зробити зображення чіткішим, а відтак підійшов до екрана з великим збільшуваним склом. Крізь нього він побачив тільки великі плями, що розпливалися. Екран погас, перша плівка закінчувалася. Початок другої зафіксував ту саму картину, тільки трохи зміщену й темнішу. Мабуть, світло ослабло. Це не вдалося вже компенсувати навіть повністю відкритою діафрагмою. Двоє дуплексів повільно відходили, третій напів лежав. Через екран простяглися тримтливі смуги. Об'єкт рухався так швидко, що нічого не було видно. Потім у полі зору з'явилася велика сітка з п'ятикутними вічками, в кожному з яких стояв дуплекс, і тільки в небагатьох двоє. Під цією сіткою тремтіла друга розмазана. Люди зразу зрозуміли, що перша сітка реальна, а друга – її тінь, котра падала на ґрунт, гладенький, немов би викладений якимись плитами, схожими на бетонні. Дуплекси, які стояли у вічках сітки, мали на собі пишне темне вбрання, що робило їх набагато огряднішими. Майже всі вони виконували одинакові рухи. Маленькі торси, закриті чимось напівпрозорим, поволі нахилялися в різні боки. Цю своєрідну гімнастику створіння виконували надзвичайно повільно. Зображення затремтіло, перекосилося, кілька секунд знову було погано видно. Ставало дедалі темніше, промайнув краєчок сітки, розвішеної на линвах. Одна з них засвічувалася біля великого, застиглого навскоси диска. Далі можна було спостерігати такий самий вуличний рух, який вони вже бачили на першій плівці. У різні боки повзли бочкуваті предмети з дуплексами. Камера знову наїхала на сітку, цього разу вже з іншого боку. Потім трохи відсунулася. З'явилися перші дуплекси, зняті в скісному промінні надвечернього сонця. Перевалюючись, мовкачки, вони ходили парами. Далі з'явився натовп, розділений посередині довгим вузьким проходом. Ним на якихось коліщатах повз трос і зникав за краєм кадру. Трос щось довге, що сліпило яскравими спалахами і було схоже на довгастий гранований кристал або обкладено зеркальними пластинами колоду. Предмет цей перевалювався з боку на бік і відкидав від себе зайчики на тих, котрі стояли. Згодом предмет на мить зупинився, став прозорим, і всі раптом побачили в ньому лежачу фігурку. Пролунав чийсь приглушений крик. Координатор повернув плівку назад, перемотав її. Коли на екрані знову з'явився довгастий предмет, зупинив проектор. Усі підійшли до самісінького екрана. Там, оточена рядами дуплексів, посеред порожнього проходу лежала людина. Запала мертва тиша. «Здається, ми все-таки збожеволіємо». Пролунав у тереві чийсь голос. «Ба ні! Спершу додивимося це до кінця!» – відповів координатор. Усі повернулися на свої місця. Стрічка знову попливла. Зображення зригнулося, ожило. Веською вуличкою в натовпі одна за одною проїжджали довгасті, схоже, на домовини брили, але вони були накриті чимось світлим, що звисало аж до поверхні землі і волочилося на ній наче товста тканина. Зображення змістилося, і на екрані з'явився пустир, який з одного боку – у похилий мур. Під ним стирчали купи кущів уздовж борозни, що бігла через весь екран, дибав самотній дуплекс. Нараз, ніби чогось злякавшись, він сахнувся вбік і повільним величезним стрибком злетів у повітря. Уздовж борозни прокатилася дзига, що сліпуче блиснуло, і екран немов би затягло туманом. Коли туман розійшовся, дуплекс непорушно лежав на боці. Його тіло раптом стало майже чорним. Усе це занурювалося в темряву, що дедалі густішала. Здавалося, дуплекс здригнувся, поповз, на екрані замитошилися темні смуги. Потім він спалахнув білим світлом. На цьому плівка закінчилася. Коли увімкнули світло, хімік забрав котушку і пішов зробити збільшені фотографії з відібраних кадрів. Усі решта екіпажників залишилися в лабораторії. «Ну а тепер спробуємо все це якось інтерпретувати», – озвався лікар. «Я зразу можу дати два, навіть три різних тлумачення». Хочеш неодмінно довести нас довідчою, раптом розсердившись, кинув інженер. Якби ти був серйозно взявся за фізіологію дуплекса, насамперед фізіологію органів чуттів, то ми, напевне, знали б сьогодні вже набагато більше. Коли я міг цим зайнятися? – здивувався лікар. Колеги, підвищив голос координатор. Схоже, тут починається засідання Космологічного інституту. Певна річ нас усіх шокувала ця людська статуя. А то без сумніву була статуя, нерухома копія, залита, як здається, в якусь масу. Цілком імовірно, що через свою інформаційну мережу вони розіслали наші зображення в усі населені пункти, де на підставі одержаних даних було виготовлено людиноподібні ляльки. Звідки вони взяли наші портрети? – запитав лікар. Звідки? Два дні тому вони добрих кілька годин крутилися довкола ракети і могли здійснювати якнайдокладніші спостереження. А навіщо їм робити такі портрети? Із науковою чи релігійною метою. Цього ми, мабуть, не вирішимо, хоч би хто знає, як довго дискутували. В кожному разі це не якийсь непояснений феномен. Ми бачили, очевидно, не дуже великий центр, де тривають роботи, мабуть, якогось виробничого спрямування. Можливо, ми спостерігали також їхні розваги. Може, функціонування їхнього мистецтва – звичайний собі вуличний рух. Потім праці на пристані біля тих предметів, що сипалися. Щоправда, не дуже зрозуміло. Достатньо чітке визначення, зіронізував упертий лікар. Там було ще щось на зразок сцен з армійського життя. В нас чимало підстав для висновку, що одягнені в срібні мундири дуплекси – воїни. От тільки кінець сцени незрозумілий. Це могло бути, звичайно, якесь покарання індивіда, що гуляючи шляхом, призначеним для дзик, порушив установлений в них закон. «Екзекуція на місці, як штраф за неправильний перехід вулиці, це, мабуть, жорстоко, тобі не здається?» – запитав лікар. «Чому ти намагаєшся обернути все на нонсенс?» «Тому що й далі, вважаю, ми побачили рівно стільки, скільки могли б побачити сліпі». «Хто ще хоче висловитися?» – запитав координатор. «Тільки прошу вас, говоріть не антагоністично». «Я», – позвався фізик, – «схоже на те, що дуплекси пересуваються пішки тільки у виняткових випадках». Про це, зрештою, свідчить їхня величина і диспропорція кінцівок, особливо рук, стосовно маси тіла. Мені здається, що спроба змалювати можливе еволюційне дерево, яке дало таких сформованих індивідів, було б повчальним. Ви всі помітили жваву жестикуляцію дуплексів. Суттєва деталь. Цими ручками жоден з них не підіймав якогось тягаря, нічого не ніс, не волік за собою, а такі картини у земному місці цілком нормальні то, може, ті руки їм служать для чогось зовсім іншого? «Для чого саме?» – з цікавістю запитав лікар. «Не знаю, це твоя сфера. У всякому разі маємо над чим попрацювати. Можливо, ми надто поквапилися зрозуміти архітектоніку їхнього суспільства, замість того, щоб узятися за сумлінне вивчення окремих його цеглин». «Це правда?» – притакнув лікар. «Руки так. то без сумніву, дуже важлива проблема. Еволюційне дерево теж. Ми навіть не знаємо, чи вони ссавці». Протягом кількох днів я міг би відповісти на такі запитання, але боюся, що не зможу з'ясувати те, що мене в усьому цьому видовищі вразило найбільше. – А саме, – запитав інженер, – я не бачив жодного самотнього пішохода. Жодного. – Ви не звернули на це уваги? – Та був один у самому кінці, – відповів фізик. – Отож би воно. Ніхто довго не озивався. – Треба подивитися цей фільм ще раз, – неквапливо мовив координатор. Мені здається, що лікар має слушність. Самотніх пішоходів не було, вони пересувалися як мінімум парами. Ну, хоча на початку так, один таки стояв на пристані. Сидів у тому конусоподібному пристрої, уточнив лікар. У дисках вони теж сидять по одному. Я говорив про пішоходів, тільки про пішоходів. Їх було небагато, кілька сотень, напевно, уяви собі вулицю земного міста з висоти пташиного лету. Відсоток самотніх пішоходів, без сумніву, буде великий. У деякі години їх навіть більшість, а тут їх нема взагалі. «Що це могло б означати?» – запитав інженер. «Даруй», – похитав головою лікар, – «але зараз запитую я». «Один самотній дуплекс приїхав з вами», – сказав інженер. «А тобі відомі обставини, за яких це сталося?» Інженер не відповів. «Послухайте, колеги», – втрутився координатор. «Така дискусія відразу обертається на порожню балачку». Ми не вели таких систематичних досліджень, бо не є науково-дослідною експедицією. В нас були інші клопоти, на кшталт боротьба за існування. Треба обміркувати плани подальших наших дій. Завтра почне працювати екскаватор, це вже напевне. Ось цього матимемо два автомати, два напівавтомати, екскаватора і захисника, який за необхідної бережності теж може допомогти витягти ракету. Не знаю, чи відомий вам план, який склали ми з інженером. Первісна ідея базувалася на тому, щоб покласти ракету горизонтально, а відтак поставити її вертикально, підіймаючи корпус і підтримуючи його утрамбованим ґрунтом. Цей метод використовували ще будівничі пірамід. Отож, тепер ми хочемо розбити наш скляний мур на шматки потрібних розмірів і збудувати з них систему рештування. Матеріалу вистачить, і ми вже знаємо, що цю речовину можна плавити і зварювати при високій температурі. Реалізація такого проєкту при використанні будівельного матеріалу, який на мимохідь постачили жителі Едема, дасть змогу радикально скоротити весь процес. Можливо, через три дні ми стартуємо. «Почекайте», – сказав він, побачивши, що всі заворушилися. «У зв'язку з цим хочу запитати вас, чи будемо стартувати?» «Так», – відповів фізик. «Ні», – майже одночасно відгукнувся хімік. «Ще ні», – кинув кібернетик. Запала коротка тиша. Ні інженер, ні лікар іще не висловлювалися. Я гадаю, що треба летіти, заявив нарешті лікар. Усі вражено глянули на нього. Коли мовчанка затяглася, він заговорив, немовби від нього чекали якихось особливих пояснень. Раніше я міркував інакше, але йдеться про ціну. Просто про ціну. Без сумніву, ми могли б іще багато чого довідатися, проте забуття цієї інформації може обійтися надто дорого для обох сторін. Після того, що сталося. Мирні спроби порозуміння, встановлення контакту вважаю нереальними. Крім того, що ми тут один одному наговорили, кожен, мабуть, хотів він цього чи ні, змалював якусь власну концепцію цього світу. В мене теж була така концепція. Мені здавалося, що тут відбувається щось жахливе, і тому ми повинні втрутитися. Поки залишалися робінзонами і переносили кожен уламок власними руками, я нічого про це не говорив. Хотів почекати, поки довідаюся більше, і ми матимемо в розпорядженні технічні засоби. А тепер, признаюся, що більше не бачу переконливих підстав, які змусили б мене відмовитися від моєї концепції Едема. Але будь-яке втручання на захист того, що ми вважаємо добрим і справедливим, будь-яка подібна спроба закінчиться наймовірніше, так само, як наша сьогоднішня експедиція, за анігілятора. Певна річ, ми завжди знайдемо виправдання, що це була вимушена оборона і так далі, але замість допомоги, Принесемо знищення. Тепер ви знаєте більш-менш усе. Якби ми краще розуміли те, що діється тут насправді, – зіткнув хімік. Інженер похитав головою. Тоді, напевне, виявилося б, що кожна зі сторін по-своєму в чомусь права. «Ну і що з того, що вбивці по-своєму були би праві? – запитав хімік. Нас цікавила б не їхня правота, а врятування жертв. Але що можна їм подарувати, крім анігілятора-захисника? Припустимо, ми перетворимо півпланети на згарище – щоб зупинити ці якісь їхні каральні акції, це незрозуміле виробництво, облави, отруєння, а що далі? Відповідь на це запитання ми знали б, якби мали більше відомостей, уперто правив своєї хімік. Це не так просто. Втрутися в суперечку координатор. Усе ще тоді – це одна з ланок тривалого історичного процесу. Думка про допомогу випливає з переконання, що тутешнє суспільство ділиться на добрих і поганих. Зовсім ні, урвав його хімік. Краще скажи на переслідуваних і переслідувачів. Це не одне й те саме. Гаразд. Уяви, якась високорозвинена раса перебуває на Землю кількасот років тому, під час релігійних воєн, і хоче втрутитися в конфлікт, діючи на боці слабких. Спираючись на свою силу, вона забороняє спалювати єретиків, переслідувати іновірців тощо. І ти думаєш, їм вдалося б поширити на Землі свій раціоналізм? Адже майже все людство було тоді віруючим, тож їм довелося б винищити його до останньої людини. І вони б залишилися б самі зі своїми раціоналістичними ідеями. То що ти справді вважаєш, що ніяка допомога неможлива? – обурився хімік. Координатор пильно подивився на нього, перш ніж відповісти. Допомога. Боже мій, що означає допомога? Все, що тут відбувається, що ми тут бачимо, – це плоди певної суспільної формації. Нам довелося б її зламати і створити нову, кращу. А як це зробити? Адже це істоти з іншою ніж у нас фізіологію, психологію, історію. Ти не можеш тут утілити в життя модель нашої цивілізації. Для цього тобі довелося б запропонувати план іншої, яка функціонувала б навіть після нашого відльоту. Певна річчя вже давно припускав, що з такими ідеями носиться дехто з вас, зокрема інженер та хімік. Думаю, що і лікар теж це помітив, бо він лив холодну воду на вогонь різних аналогій із земним походженням, так чи ні? Так, підтвердив лікар. Я потерпав, що у нападі благородства ви захочете навести тут лад, а в перекладі мової практики це означало б терор. Але, можливо, переслідувані знають, як хочуть жити, тільки вони ще надто слабкі, щоб здійснити це, зауважив хімік. І якби ми хоча б урятували життя якоїсь групи рокованих, то й цього було б уже багато. Ми вже врятували одного, нетерпляче відповів координатор. Може, ти знаєш, що робити з ним далі? Йому відповіла мовчанка. Якщо не помиляюсь, лікар теж за старт, сказав координатор. Гаразд, оскільки я також, то виходить більшість. Він змов приголопшено вирішивши очі. Координатор був єдиним, хто сидів обличчям до дверей, до прочинених дверей. У цілковитій тиші з темряви долунало тільки ледь чутне хлюпання води, всі обернулися, стежачи за його поглядом. У відчинених дверях стояв дуплекс. Як він тут? почав фізик, але слова завмерли в нього на губах. Він зрозумів свою помилку. Це був не їхній дуплекс. Той сидів замкнений у перев'язочній. На порозі стояв велетенський смаглявий індивід з низьконахиленим маленьким торсом, майже торкаючись головою одвірка. Він був закутаний у землистого кольору тканину, що м'яко струміла згори вниз, оточуючи торс чимось схожим на комір, довкола якого обвивався товстий моток зеленого проводу. Крізь розріз на боці в тканині виднівся широкий пояс з металевим полоском, який щільно прилягав до тіла. Дуплекс непорушно стояв на порозі. Його зморщене пласке обличчя з двома великими блакитними очима закривала прозора лікоподібна маска, що розширювалася донизу. З неї виходили тонкі сирі смужки, котрі багато разів обвивали маленький торс і були навхриз застебнуті спереду, де утворювалося щось схоже на гніздечко, в якому спочивали його так само завінтовані руки. Тільки визлуваті пальці вільно звисали вниз, торкаючись кінчиками одній одних. Усі заціпеніли. Дуплекс нахилився ще нижче, протяжно кахикнув і повільно ступнув уперед. «Як він сюди увійшов? Адже чорний у тунелі!» – прошепотів хімік. Дуплекс повільно позаткував. Він вийшов, хвильку постояв у півтемряві коридору і знову зайшов до лабораторії. Точніше, просунув тільки голову під самісіньким одвірком. Він питає, чи можна війти. "Пошубки", сказав інженер. І крикнув. Будь ласка, просимо. Підвівшись, інженер відступив до протилежної стіни. Всі пішли слідом за ним. Дуплекс із незворушним виразом обличчя дивився на спорожнілу середину приміщення. Потім повільно розвернувся довкола. Координатор підійшов до екрану, смикнув за стержень, і коли тканина зашили з тіла та згорнулася, відкривши доску, сказав «Розтопіться». Він узяв шматок Крейди, намалював маленьке кружальце, довкола нього накреслив еліпс, ще один більший, і ще всього чотири. На кожному з елевсів помістив маленьке кружальце, підійшов до велетня, який стояв посеред каюти, і тиснув у його вузлуваті пальці Крейду. Дуплекс незгарбно взяв її, глянув на неї, відтак на дошку, повільно підійшов до стіни. Йому довелося нахилити маленький торс, який косо стирчав із коміра, щоб перев'язаною рукою дотягтися до дошки. Усі дивилися на нього, затамувавши подих. Він відшукав третє від центра кружальця на еліпсі і з зусиллям незграбно стукнув по ньому кілька разів, а потім іще мазнув так, що майже заповнив його розкришеною крейдою. Координатор хитнув головою. Всі полегшено зітхнули. «Едем», – сказав координатор, – і тиснув у крейдяне кружальце. «Едем!» – повторив він. Дуплекс з явним зацікавленням придивився до його рота. Відтак кашлянув. «Едем!» – надзвичайно чітко і повільно проказав координатор. Дуплекс кашлянув кілька разів. Він не розмовляє. Обернувся координатор до товаришів. Це напевне. Вони стояли один навпроти одного, не знаючи, що робити далі. Раптом Дуплекс поворухнувся, впустив крейду, і вона впавши ударилася об підлогу. Почався тріск, ніби хтось розтибнув блискавку. Землиста тканина зійшлася, немовби її розпороли згори донизу, і всі побачили широкий золотистий пояс, який прилягав до боків дуплекса. Кінець пояса розгорнувся за шелестів, наче металева фольга. Маленький торс дуплекса нахилився, ніби хотів вискочити з тіла. Склався майже вдвоє, і дуплекс схопив пальчиками кінець фольги. Вона розгорнулася в довге полотнище, яке він тримав перед собою, не мов би пропонуючи людям. Координатор та інженер одночасно простягли до неї руки. Обидва здригнулися, інженер ще й слабко скрикнув. Дуплекс удав подив, кілька разів кашлянув. Прозора завіса на його личку загойдалася. Електричний заряд, але не надто сильний, пояснив координатор товаришам і знову взявся за край фольги. Дуплекс відпустив її. Люди ретельно оглянули при світлі її золотисту поверхню. Вона була зовсім гладенька і чиста. Координатор на торкнувся пальцем якогось місця і знову відчув легкий електричний удар. «Що це?» – буркнув фізик і, присунувшись, почав водити рукою по фользі. Скрізь його били в пальці електричні заряди. «Дайте графітовий порошок. Він там, на шафі!» – крикнув товаришам. Фізик розстелив фольгу на столі, не звертаючи уваги на те, що м'язи його рук неприємно тримтіли від мурашиних поколювань. Старанно посипав її порошком, який йому подав кібернетик. Здув зайвий. На золотистій поверхні залишилися хаотично розсипані маленькі чорні цятки. Ящерка. вигукнув раптом координатор. Альфа лебедя Ліра, це фей. Вони обернулися до дуплекса, який спокійно дивився на них. У їхніх очах світився тріумф. Зоряна карта. підсумував інженер. Атож. Ну нарешті. Координатор широко усміхнувся. Дуплекс кашлянув. «У них є електричне письмо?» «Та начебто. Як зберігаються заряди?» «Не знаю, може це електрет?» «У них повинен бути електричний орган чуттів?» «Можливо». «Спокійно, колеги, треба діяти систематично», – сказав координатор. «Із чого почнемо?» «Не малюємо, звідки ми?» «Ай, справді». Координатор швидко витер дошку нарисував зірки Центавра. Завагався, щоб якомога точніше зробити проекцію з пам'яті і так, якою уявлялася ця область. Галактики Задема. Поставив жирну крапку, котра означала «Сіріус», додав іще кільканадцять менших зірок, і на тлі Великої Ведмедиці намалював хрестик, який означав «Сонце». Відтак по черзі трукнувся рукою своїх грудей, потім груди всіх товаришів, обвів рукою приміщення і знову тиснув крейдою в хрестик. Дуплес Кашлянув узяв від координатора крейду, натужно наблизив маленький торс до дошки, трьома ударами доповнив координаторів рисунок, Проєкціями Альфи Орла і подвійної системи праціона. Астроном. вигукнув фізик і вже трохи тихіше додав. Колега. Цілком можливо, припустив координатор. А тепер підемо далі. І вони почали малювати. Планета йде і шлях корабля. Корабель входить у газовий хвіст планети. Зіткнення не було впевненості чи рисунок достатньо зрозуміло пояснює обставини катастрофи, але поки що вони нічого не могли зробити. Ракета вгрузає в ґрунт. Рисунок відтворював профіль пагорба з ракетою, що застрягла в ньому. Далі рухатися вже було важко, на цьому зупинилися. Дуплекс, розглядаючи рисунок, кашляв. Наближав личко до дошки і знову віддаляв його. Потім підійшов до столу. Витягнув із зеленої облямівки коміра тоненький гнучкий провід, нахилився і з неймовірною швидкістю почав водити ним по золотистій фользі. Це тривало кілька хвилин. Потім відступив від столу. Фольгу посипали графітом. І тут сталося дуже дивне. Ще тоді, як із фольги взмухнули зайвий порошок, схема почала оживати. Люди спершу побачили велику півсферу, всередині якої стояла похила колона. Потім з'явилася маленька плямка, що повзла до краю півсфери, дедалі більшаючи. Вони впізнали силует схематичної, неточно зображеного захисника. Частина боку півсфери зникла. Крізь виниклий отвір захисник в'їхав досередини. Все щезло. Фольгу вкривав рівномірно розсипаний графітовий порошок. Раптом він зібрався в зоряну карту. На її тлі з'явилася накидана довгими штрихами постать дуплекса. Той дуплекс, який стояв у людей за плечима, закашляв. «Це він», – сказав координатор. Карта щезла, видно було тільки дуплекса. Потім його постать зникла і знову виникла карта. Це повторилося чотири рази. І знову графітовий порошок улігся так, не мов би підкорявся якомусь невидимому подмухові, у контур півсфери з бічним отвором. Утворився маленький силует дуплекса, який, здавалося, повз, притискаючись до ґрунту, до відкритого боку півсфери. Він проник у її середину. Півсфера розтанула. Похила колона ракети збільшилася. Спереду під корпусом виднівся відкритий виступ. Дуплекс випростався під ним, видерся нагору і зник у ракеті. Тепер графітовий порошок. Розсипавшись, лежав хаотичними кубками. Передавання інформації закінчилося. «Ось як він дістався до нас через вантажний люк», – вилукнув інженер. «А ми теж роззяви, покинули його відчиненим». «Стривай, я скажу, що спало мені на думку», – несподівано озвався лікар. «А раптом вони не стільки хотіли замкнути нас за цим муром, скільки позбавити можливості своїх, ну, скажімо, своїх учених, налагодити з нами контакт». «Цілком можливо». Усі обернулися до дуплекса. Він кахикнув. «Ну, годі», – сказав координатор. «Дуже приємна хм, товариська зустріч, але нас чекають далеко важливіші справи. З партизанщиною покінчено. Треба братися за справу систематично. Почнемо, мабуть, з математики. Цим займеться фізик». Математика, звичайно, математикою теж. Теорія матерії, атомістика, енергетика. Далі теорія інформації, інформаційні системи. Способи передавання, зберігання, водночас і фразотворчі зв'язки, функції, фрази, граматична схема, семантика, відповідність понять, типи застосованих логік, мова, словник, усе це стосується тебе, обернувся він до кібернетика. Ну а коли в нас буде такий з'єднувальний місток, настане черга для всього іншого метаболізм, способи живлення, тип виробництва, форми суспільних зв'язків, реакції, навички, розподіл, групові конфлікти і так далі. З тим ми вже так не поспішатимемо. Поки що, він звернувся до кібернетика і фізика, починайте ви. Треба буде, відповідно, пристосувати калькулятор. Певна річ, можете взяти на підмогу фільми, є бібліотека. Беріть усе, що буде треба. Для початку його можна поводити по кораблі, сказав інженер. Що ти думаєш з цього приводу? Це може йому багато чого пояснити. Крім того, він знатиме, що ми від нього нічого не приховуємо. Особливо важливе друге. Погодився з ним координатор. Та поки ми не можемо з ним порозумітися, не пускайте його до перев'язочної. Я боюсь якогось непорозуміння. А зараз обійдімо корабель, котра вже година. Була третя ночі.